змісту якої не дано зрозуміти, але грати роль у спектаклі життя – це почесна необхідність. Коло замикається. У цьому зміст буття, у цьому насолода і заспокоєння, у цьому відчуття недаремності шляху, відчуття доцільності мук, жертв і втрат, якими життєвий шлях вимірюється. Озирнувшись назад, кожна людина в кінці життєвого шляху повинна переконатися, що все мусило трапитися саме так, але для такої впевненості потрібні стабільні орієнтири. Оцінюючи життя, кожен повинен ясно побачити, звідси усе починалося, а ось тут закінчилось. Що може правити за такий орієнтир? Могили предків, спадщина, будинок. Усе це нарізно можливо і буде називатися батьківщиною, але навіщо нам високі слова – Давайте почнемо високі справи, першою з яких, можливо, і буде мовчазний захист своєї суверенності, своєї тотожності і свого маленького, можливо, і не завжди затишного куточка, до якого іншим має бути зась. «Слова, слова», – пошепки промовив до себе Валерій. «Слова». Але ж із слова все і почалося. Розтираючи неслухняні суглоби, він посміхнувся так, є речі, про які не варто забувати, бо для того вони і існують, щоб нагадувати людині про щось вище, ніж метушня сьогодення. Світ розпадався. І втягував їх у свій розклад Цей будинок повинен зостатися таким, як є, доки я житиму Порадиш мені, допоможеш, бо сама я можу наробити помилок і Він мовчки кивнув, йому було приємно почути її власне визнання слабкості Відчув приплив ніжності до неї і випростав спину, бо гордість цей смертний гріх злегка розбудила в ньому почуття своєї необхідності. Весь його зовнішній вигляд говорив про те, що вона може не сумніватися, розраховуючи на нього. Життєві плани, задуми, прагнення. Про що вони говорять, молокососи? Хіба треба обов'язково прожити вік, щоб зрозуміти, що життя не можна будувати, його не можна навіть планувати, настільки швидко воно минає. Валерій нахилився, щоб краще бачити вираз її очей. Замолоду здається, що тобі належить весь світ, і лише потім з часом починаєш розуміти, що навіть ти сам собі не належиш. Його хотілося обома пригорщами зачерпнути цього світу і подарувати його галині. У блакитному, непорушному повітрі, яке ніби й не було тугим і тремтливим. Зранку, віття дерев переплилося, утворивши класичний візерунок, немов на старовинній літографії. Усе життя мені було соромно за те, що ніколи не міг забезпечити тобі спокійне існування. Та ти здавалося, і не жадала спокою, визнав Валерій. Я все життя крутилась, як білка в колесі. І ось спокій. Чи це ще не спокій? Коли відверто не такою я собі уявляла старість. Не такою самотньою. Онуки, мріялось, будуть святкові торти, пелюшки. Усе не так. Але дещо з того вже було.